Yes, då var det dags igen för Salong 59, världens bästa filmpodcast enligt oss själva. Detta är ett litet avsnitt som är till för att ni lyssnare ska lära känna oss programledare lite bättre så ni ska veta vad det är för idioter som sitter här och snackar. Jag heter som vanligt David Wallström. Jag leder det här programmet Och om jag ska berätta något kort om mig själv Så älskar jag 80-tals action Med mig än en gång Har jag min kära bror Och sidekick Alexander Wallström. Jag tycker personligen att Nej Du tycker ingenting Det är Alexander Och för första gången Han gör sin debut i programmet en stor applåd där hemma där ni sitter för Christian Eriksson! Hej! Hej. Hej Ja, Christian Eriksson heter jag. Och ja, vad ska man säga om mig för... Um... Du var magsjuk under förra programmet. Det var jag. Jag skulle åka hem och spela badminton och så blev jag magsjuk istället. Ja, men... Och jag tycker väl att... Om man ska säga någon filmgenre eller något sånt som jag gillar. Om du säger 80 tals så säger jag väl att jag gillar långa filmer. Gärna får de vara över två timmar. Mannen som skulle gifta sig med Brödna Kåen om han kunde. Ja, och det jag tänkte säga innan var att eh, jag tycker inte om att eh, kategorisera mig själv som att jag gillar någon specifik genre mer än något annat. Så att, eh, det var därför jag inte sa, jag vet inte innan. Pretto med andra ord. Ja, det vet jag var. Pretto. I alla fall i det här lilla specialavsnittet så är tanken att eh, ni lyssnare ska få veta lite mer specifikt vad vi tycker om för filmer och därför har vi satt ihop varsin två små topplistor var med de, vad vi tycker är de tre mest överskattade respektive underskattade filmerna. Det ska bli väldigt spännande det här och vi kommer att göra så att vi börjar med våra tredje platser på underskattade. Och går ett varv, sen går vi vidare till andra plats, första plats och så vidare. Så vem känner sig manad att börja? Jag kan börja. Christian börjar? Ja, min tredje på tredje plats då på underskattade filmer är Bröderna Cohen då, och Millers Crossing, en amerikansk gangsterfilm som jag tycker. Som absolut är en av mina favoritgangsterfilmer. Och jag tycker att den bör räknas som en av de stora gangsterfilmerna. Men den kommer sällan där uppe när folk listar väldigt bra gangsterfilmer. Vilket jag tycker är synd. Ja, nej men den är väl helt okej okay, tycker jag. Men ja, inte så mycket mer. Jag är ju inte lika stort Coen-fan som du är givetvis. Så, men I see your point. Jag tror inte att jag sett hela filmen så jag tycker att du uttalar mig. Då får du göra det, tycker jag. Ja. Fantastisk cinema cinematografi i alla fall. Mm. Om jag sa något rätt nu. Jag kände att det blev lite... Cinematografi, alltså. Ja. fantastiskt foto. Ja. Och, eh, riktigt snygg film. Fantastisk dialog också. Och eh, tips till alla som inte har sett den. Mm. Ja, eh, mina tre då. Jag är inte riktigt det egentligen. Jag har bara... Dale. Fin... Den... Jag tror inte på att numrera saker så jävla hårt. Uu. Bättre. Bättre. Ja, men jag kan väl börja på den här då. Nu kommer jag ja, men kiss kiss bang bang. Mm. Underskattad, alltså, den är inte underskattad på så sätt att egentligen att det är många som många som har sätten tycker att den är väldigt bra, men Problemet är väl att tillräckligt många inte har sett den i alla fall och Definitivt är den inte underskattad i det, det här hemmet Thomas. Nej, alltså jag vet ju att i sällskapet <laughs> så är den inte underskattad Jag vet att folk här tycker att den är bra Men för er som inte har sett den Se Kiss Kiss Bang Bang Det är filmen som eh, gjorde att Robert Downey Jr. gjorde comeback Liksom efter sin eh, drog- och alkoholmissbruk så Ali så McBeal vill jag fortfarande lägga in. Ja han... ja, han var med i Ali McBeal. Och sen fick de skriva ut hans karaktär för att han åkte in på torken. Hur bra tycker du att det är? Så att det här är liksom. Bra. Det, ja, det var hans första comeback. Det här är hans andra comeback. Och nu har det hållit lite Egentligen bättre. Egentligen så var det väl hans sjunde comeback. Ja, <laughs> jo, jo. Men alltså, det här var comebacken som gjorde att det faktiskt höll. Liksom, som ledde till att... Som jag skulle vilja påstå. Som ledde till att han fick roller som typ Iron Man och Sherlock Holmes överhuvudtaget. För utan den här rollen så hade han liksom... Vart en bortlömd alkis, typ. Mm, sant. Han har skärpt till sig lite. Ja. Nej, men se filmen liksom trillar däckare med uh, Robert Downey Jr. och Val Kilmer. Sjukt rolig dialog. Framförallt välskriven dialog. Sjukt rolig film. Sjukt, sjukt tajt skrivit manus av Shane Black som var skrivit... Uh, Dödigt vapen. Last Boy Scout. Uh, mycket... Long Kiss Goodnight. Sluta sparka på mm. mikrofonen, Christian. Nej, det var inte riktig mening. Ja. Nej, men i alla fall, om ni inte har sett den sedan. Ja. Min nummer tre på topp tre underskattade filmer Batman Begins Underskattade? Egentligen inte jätteunderskattade men när man pratar om Christopher Nolans Batman filmer så pratar man hela tiden om Heath Ledger som Joker och The Dark Knight rent allmänt men jag tycker personligen att Batman Begins är den bättre filmen och jag tycker inte den nämns tillräckligt mycket i när de pratar om Christopher Nolans filmer överhuvudtaget. The Dark Knight fick ju väldigt mycket hype på grund av Heath Ledger och hans roll som Jokern och även det olyckliga dödsfallet då av Heath Ledger så jag kan vara beredd att hålla med dig om. Jokern är en fantastisk skurk i The Dark Knight men Batman Begins som ja, i helhet är nog den bättre filmen. Ja. Mm. Så ska vi spännande att se hur det blir med The Dark Knight Rises. Ja, jag väljer att vänta med min kommentar där för att det kommer återkoppla lite detta ännu senare. Under... Säger du att det är den mest överskattade så slår jag i Nej, det Nej, vi får se. Jag väljer att avstå så länge. Ja. Gå vidare med plats två på ja, underskattat. Min nummer två då. Um... Underskattat menar du va? Jag, så underskattat. jag så underskattat. Skitsamma. Min nummer två. Och för den som känner mig lite bättre så är det absolut heller ingen överraskning att jag tycker väldigt mycket om musikaler och jag tycker väldigt mycket om Trey Parker och Matt Stone och då kommer vi alltså in på Cannibal The Musical eller Alfred Pecker The Musical som han också heter. Trey Parker och Matt Stones första film och för er som inte vet vilka de är så är det Skaparna av South Park. Och Team America. Ja, men de är mest kända för South Park. Och eh, ja, det är deras första film. Den handlar om en grupp eh, miners som eh, ska bege sig på en resa till Colorado för att eh, ja, hitta mer guld helt enkelt. Och eh, ja, på vägen så råkar de ganska illa ut och den har fantastiskt härliga sångnummer- en väldigt låg budget Vilket gör att många blir avskräckta av filmen Vilket jag tycker är väldigt synd För att den är fantastiskt rolig Och har vissa skämt som är några av de roligaste I någon komedi någonsin tycker jag um, Jag håller inte med Jag blev inte avskräckt av den låga budgeten Jag tyckte bara den var skitdålig men, men det står ju för mig Och vad du tycker står givetvis för dig och jag respekterar dig och din åsikt, kära Christian. Det men... kan syna lugn i studio i fan <laughs> Snarare Regina Lund, Lund som är här i kosmos. Men jag tycker att Cannibal the Musical är skitdålig. Ah, ja. okej, okay, moving on. Ja, men jag, är jag just det, jag du ska säga. få säga något också. Ja, bara för att jag hoppade över förra så vill jag kommentera. Jag tycker, alltså, ja det, det är en jävligt rolig film, tycker jag också. Jag håller nog med med Christian och David alltså det är en del roligt roliga skämt liksom man märker redan att man märker liksom redan i här liksom college filmarbetet tror jag egentligen från början och liksom de har gjort det med nästan ingen budget de, det är liksom det visar ändå att man kan åstadkomma jävligt mycket med lite med liksom dra ihop sina polare och bara äh, men nu kör vi en film. Och liksom på grund av det jag tycker jag att det är det, alltså kreativiteten är det, är det inget fel på jag bara tycker att mm. jag bara gillar den inte. Mm. Det är din åsikt. Mm. Ja. Alexander, nummer två. Uh, vilken ska vi ta här nu av dem då? Uh... Du kunde ju ha valt det här innan. <laughs> ja, men jag sa innan att jag inte ville redan gå någon Men jag vill säga Clerks, säger jag då. Clerks, för er som inte vet, är Kevin Smiths första film. För er som inte vet vem Kevin Smith är så har han gjort, uh, vad ska vi säga som folk har sett? Dogma. Dogma. Kanske Mallrats. Kanske Chasing Amy. Att ni kanske känner igen det på det. Att, kanske att han har gjort den. <laughs> Nej men i alla fall. Det handlar om. Det är också en extremt lågbudget film. Han gjorde det för typ inga pengar alls. Han spelade in. Det handlar om två butiksbit redan, Där av titeln Clerks. Den ena jobbar i så här, en liten här uh, uh, liten. När, typisk amerikansk närbutik. Och den andra. Hans kompis uh, jobbar i eh, videobutiken som sitter i samma byggnad och eh, det är liksom en dag, filmen är en dag i deras liv. Den är svartvit för att eh, på grund av att de inte hade råd med färgfilm. Och liksom det är nästan bara dialogdriven det är liksom fast kamera-dialog men det är så jävla roligt och jag tycker den är helt fantastisk så alla borde se den. Jag har sett flera lister också på nätet som faktiskt har med den här filmen som en av de mest överskattade filmerna. Jag tycker inte det själv, mm. men... Eh, det är ganska intressant, så här, för att då verkar det som att många tycker ändå att den är riktigt, riktigt bra. Men det är fortfarande en film som kanske alldeles för få har sett. Mm. Mm, jag, det är en film som till exempel inte är med på IMDb Top 250. Den har inte jättebra betyg på liksom större betyg. Alltså sådana det är en saker. kultrulle är det ju. Ja, det är det. Måste det man ju säga. Mm. Jag, jag är villig att hålla med där, mm. helt och hållet. Ja. Den är svinbra. Eh, på min andra plats, The Losers, har jag där en actionfilm som kom här om året som hade lite oturen av att komma i ungefär samma veva som A-team-filmen och ha en snarlig handling. Det är liksom ett specialteam inom det militära som blir ditsatta för ett brott eller något liknande som de inte har begått och de måste rent av sig själva. Du vet att det där är exakt samma plott som till 18. Ja, det är det jag säger. Mm. <laughs> eh, skillnaden är då att The Losers hade inte samma stjärnglans. Det hade inte Liam Neeson eller Bradley Cooper. Istället så hade den, har den Chris Evans innan han blev riktigt, riktigt stor som han är nu. Mm. Eh, Jeffrey Dean Morgan som jag tycker är en väldigt underskattad skådespelare. Och även Zoe Saldana innan hon blev Världens hetaste sexsymbol. Ja, när hon bara hade varit en blå rymdvarelse. Folk inte riktigt hur hon såg ut. Ja, hon hade varit med i Star Trek också. i Men, hon, ah, okay, men hon, hade inte fort, hon hade inte riktigt eh, nått den här stora Nej, kändiskapet huvudråds... som hon har nu. Men eh, i alla fall baserat på en CG-tidning med samma namn, då, The Losers. Och... Eh, Även om den kom samtidigt och även om jag tycker om A-Team väldigt mycket så tycker jag att den här är minst lika bra. Kanske strået vassare. Just eftersom att den har kanske inte riktigt samma extremhöga budget och sånt där. Men den gör så mycket med eh, vad, vad den har att arbeta med. Och det är en klockren adaption av eh, CG-tidningen. Plus att, eh, jag trodde aldrig jag skulle säga det, men Jason Patrick är svinrolig i rollen som skurk. Hur ofta säger man att som Patrick är bra i någonting? Kommentarer? Jag kan tyvärr inte kommentera så mycket för jag har inte sett filmen. Du har inte sett? Oh, så jag får ta och se The Losers, helt mm. Jag tyckte också att det var så här. Jag vet inte om jag ska säga att den är underskattad. Alltså det är en, hel, det är jätt, det är en skön så här Stänga av hjärnan och kolla på filmen rulla. Men alltså... Ja, jag tror, jag tror det kan stämma att det är inte så många sätt att om folk vill ha en film och se, liksom, se på med polarna på en fredagkväll så kan du absolut se den filmen. Mm. En, en film som går under kategorin brain dead helt klart. Mm. Kanske. Ja, <laughs> tycker jag. Då går vi vidare till våra nummer ett på underskattat listan. Ja, och då kommer vi till en av mina favoritfilmer, alla kategorier, som jag tycker är, hur klockan som helst, den är gjord av en av mina favoritregissörer, Terry Gilliam. Och det eh, är Fear and Loathing in Las Vegas. Pom, som, pom, pom, pom. Som är då, ja, den är baserad på en bok av Huntress Thompson, som, ja, är... Var en författare då som... Och journalist. Äh, och, journalist. Och, och allmänt märklig människa. Ja, men en fantastisk människa. None läs. <laughs> äh, äh, riktigt, riktigt roliga böcker. Och äh, han var väldigt kontroversiell. Skrev någonting som kallas för gomsojournalistik. Och i dessa böcker så skriver han om sina alter-egon då. Han skriver in sig själv i roller. Så i den här rollen så spelar han äh, Raoul Duke. Så och det är... Johnny Depp då som spelar rollen som Raoul Duke eller Hunter S. Thompson då. Och Benicio Del Toro spelar eh, hans eh, ja, advokat som eh, följer med honom. Och eh, ja, det är en helt galen film hur högt tempo som helst genom nästan hela filmen blandat med ja, fantastiska berättarpartier som Johnny Depp gör jättebra eh, och där han berättar som Hunter S. Thompson då. Och... Eh, och det märks att Johnny Depp är ett riktigt stort fan av Huntress Thompson och de var också väldigt bra vänner innan Huntress Thompson gick bort. Och det är det som gör att filmen blir så himla bra. Tycker jag. Mm, jag tycker också att det är en fantastisk film. Den är, liknar egentligen inget annat som man kan se. Alltså det, hela filmen är som en knarktripp. Liksom Förhandlingen är mer att De åker till Las Vegas och tar massa droger i stort sett. Och liksom ja jag kan inte rekommendera att folk ska ta droger men om man är lite lite full och ser filmen så det kan absolut förhöja upplevelsen och jag gillar den inte alls slutcitat det, det känns som att någon här inne är lite torr jag vet inte säger mannen så kommer med fem minuters utläggningar om varje film det, det, är, det är ju någon, två stycken personer här inne som inte har samma smak när det gäller eh, komedier särskilt, kanske. Vi kan mm. säga. <laughs> det kan man väl säga, ja. Alex, vi tar mm. din nummer ett. Ja. Alltså, jag vet inte... Jo, jag tror att den här filmen ändå, jag tycker att den här filmen ändå är ganska underskattad. Det är svenska filmen eh, Småla sussi. Ah. Skriven och regisserad av Ulf Malmros. Enligt mig, Sveriges bästa regissör bästa filmskapare överhuvudtaget. Och alltså, jag vet att jag vet att många tycker att Smala Sussi är rolig. Liksom att, ja ah, men det är en skön film man kan sitta och kolla på. Den är rolig. Den är lite wacky, den är konstig. Så, men jag har ju liksom, jag har ju mer uppfattningen om att Smala Sussi är ja, Smala Sussi är den bästa svenska filmen som någonsin har gjorts. Enligt mig, jag har inte sett, alltså jag är inte så här. till skillnad från vad David säger jag är inte så och jag har inte sett jag vet inte om man sett någon hel Bergman-film, men det här är liksom. Det här är min personliga absoluta favoritfilm. Den liksom den är. Jävligt... Det är så långt ifrån bergman du kan komma i. Ja, precis. exakt. Men den är liksom, det är så mycket roliga filmreferenser, det är så mycket roliga karaktärer, rolig dialog och det är en rolig film i allmänhet. Men sen så kan man liksom vända på det och se, liksom, om, se bort se filmen utan alla skämt. Och då är det helt isället en jättetragisk historia om liksom familjedrama och missbruk och. Att personer som nu har gått jävligt dåligt för i samhället helt enkelt. Och liksom den här mångbottnade... Att den är så mångbottnad tycker jag är helt fantastiskt. Det är riktigt bra svart humor kan man väl säga. Och mm. äh, det är en riktig citatmaskin den här filmen. det finns så mycket <laughs> scener i den som är oförglömliga. Och det är riktigt må många karaktärer som man kan citera hur mycket som helst. Och då kanske särskilt pulsa. Mm. Mm. Kan det här vara alltså var första filmen där vi alla är helt överens? Det verkar nästan så. För jag håller med mm. er vad ni säger. Mm. Det är intressant. Så här. Da, da, da, da. Första filmen vi tycker är ganska likadant. Okej. Okay. Min nummer ett. På mest underskattade. är Precis som Christian och Alexander. En av mina absoluta favoritfilmer. Ever. Och den är väl inte underskattad så men den precis som flera av andra filmer på den här listan så nämns den aldrig när dess genre kommer upp om man pratar om de riktigt stora och eh, filmen jag pratar om är Copland regisserad av James Mangold med eh, Robert De Niro, Harvey Keitel Ray Liotta Robert Patrick och eh, givetvis Sylvester Stallone i rollerna Sylvester Stallone spelar en Småfet, eh, halvdöv eh, småstadssjeriff som Inte eh, vilken småstad som helst kanske heller. Eh, nej just det eh, Garrison i New Jersey en liten småstad som är byggd av poliser i princip och som eh, bebos av enbart poliser som då jobbar inne i New York och och tillsammans med Robert De Niro som spelar internutredare så började nystas upp att de här poliserna har inte riktigt så rent mjöl i påsen som man kanske tror från början. Och det är en väldigt tät och välskriven historia med flera brutala scener men där det ändå är skådespelarinsatserna som är det viktigaste. Och det handlar mycket om hur långt människor är villiga att gå för att behålla sin, sin livsstandard. Som de har skapat till sig själva och Sylvester Stallone gör ju sin bästa rollprestation någonsin och enligt mig en av de st stora rollprestationerna i filmhistorien. Jag tycker han är helt fantastisk här i den här filmen. Ja och jag får väl gå tillbaka till precis det jag sa om förra filmen, jag har inte sett den här heller och han eh, tittar på mig som om jag är en utomjording nu men jag vet att jag har sagt det här till honom innan också att jag inte har, du måste det. Jag har glömt. Ja, och att jag har lovat att jag ska se den och jag har tittat på det här jävla filmfodralet flera gånger och tänkt att se den men det har helt enkelt aldrig blivit av och jag vet inte riktigt varför Så... du, ska, du ska se den här filmen ikväll så, alltså, efter en lång diskussion om vilka som är de mest underskattade filmerna genom tiderna, enligt oss själva, så går vi nu över till vad vi tycker är de mest överskattade filmerna genom tiderna. Och eh, vi fortsätter med Christian. Ja, efter att ha blivit lite rättavisad av David på den förra kategorin då, så får jag väl börja. Jag börjar med en liten bubblare, för jag kunde inte bestämma mig riktigt vilka, vilka jag skulle sätta som nummer tre här. Så som min bubblare har jag A Serious Man, en cohen film som den mest överskattade filmen, vilket kanske överraskar eh, David lite. Mm. Ja, jag har ju faktiskt inte sett den så... Eh... Och inte jag heller, så att du Nej. får helt enkelt förklara varför den överskattas. Eh, jag tycker bara att... Eh, jag förstod inte riktigt det intressanta med filmen. Den fick väldigt mycket kritik för att vara väldigt bra, men jag, jag tror bara att den är väldigt amerikansk. Och att... Eh, eh, Ja, att det man kanske behöver helt enkelt vara amerikan för att tycka att den här är så pass bra som många säger, men jag tycker att den, den, var, den var lite tråkig den intresserade mig inte riktigt och jag blev väldigt besviken när jag såg den Och som en riktiga tria då och nu vet jag att jag kommer göra folk här inne riktigt förbannade också och där har jag Kill Bill 1 och 2 Hm. Eh, ja. Nej, jag bara ska <laughs> Nej, men jag kan förstå. Jag eh, Kill Bill 1 och 2, de susade faktiskt genom mitt huvud också när jag skulle göra min lista. Men eh, den platsar inte för jag tycker att kanske är något överskattade, men eh, jag tycker fortfarande är bra filmer. Så ja, jag gillar ju sen och jag tycker att jag håller nästan Kill Bill 1 och 2 jag tycker inte att de är lika bra som Pulp Fiction och Evil eh, Dogs. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt bra film som är mycket bättre än mycket annat. Och eh, jag vet inte, alltså... Det är nog framförallt Tarantino-filmerna som jag har sett flest gånger. Skulle jag i alla fall del ett. Tror jag. Och jag, jag kan hålla med om att... Eh, det finns grejer i filmen som jag inte tycker om heller. Alltså den är klippt väldigt konstigt att... Det liksom, för man, jag, ser, jag försöker ändå se Kill Bill 1 och 2 som en helt lång film. Och liksom om man tittar på dem i sträck så tycker man att det är väldigt märkligt att eh, varför har de liksom alla actionscener egentligen? Allt, alla actionscener och liksom, hon är bara i alla fighting-scener i första filmen Och sen så i andra filmen så är det liksom bara dialog, tillbakablickar och förklarande. med liksom, Mycket mer backstory, liksom varför, vad som har hänt, allting. Ja, ja, den är väldigt framförallt Kill Bill 2 blir väldigt långsam och väldigt långdragen. Det hade varit det hade dels hade det varit bättre om filmerna hade varit lite mer jämnlånga. Nu är det typ den ena är typ lite över två timmar den andra är typ 1:40 tror jag. Och nej eh, men del 2 hade definitivt eh, mått bra av en eh, ordentlig kn knivfight mitt i filmen. Jag känner nästan att jag hade kunnat se båda filmerna ihopklippta. Om de var korsklippta. Så att det inte är som två separata filmer utan att... Nej men precis att om man tar scenen... liksom man tar alla scener och slänger ner i mixen igen. Alltså, den är inte på något Brrr. sätt... är inte på något sätt klippta i kronologisk ordning. Men liksom... nej Man skulle kunna ta hela filmen slänga ner i mixen. Och sen slänga ut den igen. Och den är bättre. Jag kanske ska förklara mig lite och jag gjorde ju aldrig det, varför jag inte tycker att den är särskilt bra då. Jag vill bara och, säga att jag, det där var ett mixerljud, det jag nej, göra. jämf göra. För det första, om man jämför med de flesta av, all, av Tarantinos andra filmer så tycker jag att det, den är lite ja, sämre helt enkelt. Den är väldigt mycket sämre än Pulp Fiction och Reservoir Dogs Dugs framför allt. Och eh, även lite sämre än Inglourious Basterds som jag tycker är en bra film men inte på något sätt fantastisk. Uh, och ja och sen är det bara att säga det igen som Alex sa så bra här med att de är så ojämna de två filmerna att det ska vara en etta och två tvåa i samma serie och att de är så olika filmerna och att den första är bara action och den andra är bara liksom återberättande drama vilket jag egentligen nästan föredrar jag tycker nästan att tvåan är den bästa filmen om man ska ta dem separat men att ja, de, nej, de blir för ojämna och berättandet blir lite för ja, lite för ja, konstigt för att jag ska tycka att eh, den håller som ja, en bra film mm. okej okay, nu går vi vidare till Alex uh, ja för att återkoppla lite då det vi pratade om innan, min, topp, min nummer tre på överskattade filmer är The Dark Knight. Mm -hmm. ja, jag ville bara låta det sjunka in lite hos David. Mm. Det är inte det att jag, jag tycker att fortfarande att Dark Knight, vi, vi, vi kan, innan du säger det, kanske vi ska berätta för lyssnarna att jag är ett gigantiskt Batman-fan mm. på både den gäller filmer och serier och allt mm. vad som. Därför det skulle sjunka in hos mig lite Nej <laughs> eh, men i alla fall Jag tycker fortfarande att det är en bra film Det är liksom bland de bättre Superhjältefilmerna som har gjorts Det tycker jag Men det är inte, det är inte den bästa superhjältefilmen Nej Det är det inte Och liksom Och sen är det som vi pratade om innan Att den blev så enormt hypead Och man Ja Heath Ledger är jävligt bra Jag tycker att han kan ha förtjänat till en Oscar Men liksom Han gör fortfarande inte hela filmen och, det är så mycket annat i filmen som man stör sig på. Som jag tycker... Jag stör mig till exempel på hela den här grejen med att... Det kommer David argumentera mot mig sen. Att hela den här grejen med att... Han scannar av alla mobiltelefoner. Och på något sätt gör det till ett jävla... Radarseende. Och ja, jag kan förstå att det funkar. Liksom eh, a crowded day in the city liksom. Men... Hur fan fungerar det i slutet? När han är uppe i en tom byggnad där det finns typ fem pers som är. Ja, men där det, finns, det finns 20 pers i byggnaden. Och han kan fortfarande se på alla våningar och se genom golven och allting. Och det är typ fem kidnappare och eh, 20 islan. Ja, det är ja. lite för mycket logiska luckor och sånt. Det finns en förklaring som. Eh, som eh, förklarar det. Ja, men jag... Han är Batman <laughs> ja, men Han är han... Batman det, det, Nej, det, men det är just det som inte är klara för Batman har inga superkrafter Batman, och liksom, Det är så mycket annat När allt annat är så grundat I liksom realistisk teknik Så tycker jag att det här bara blir löjligt Ja, Batman har inga super... superkrafter Men han har alla de coolaste prylarna ja. <laughs> Det ser vi ju liksom ja. Uh, nej, men, uh. nej men jag tycker Jag håller med lite där att The Dark Knight Är lite överskattad, den förtjänar Definitivt inte den plats som den har Om man uh, går in på IMDb topp 250 ändå, där den ligger på en topp 10 Plats, vilket är helt sjukt Ja, uh, det är inte ens, <laughs> den, det är inte ens uh, Jag funderar på om det är topp 3 Det är inte ens topp 3 bästa Christopher Nolan Filmerna, nej, det tycker jag inte heller Nej, det, det är verkligen. den bästa, är klart. helt klart Är Memento, nej den bästa Prestige. är Helt klart Prestige, ja, <laughs> precis <laughs> jag, funderar, jag får bara räkna lite i min typen nu Memento är bättre, Prestige är bättre Batman Begins är bättre och Inception är bättre Inception är också lite överskattad egentligen, den fick väldigt hype från början, men det är en bra film men den är, i och för sig, jag, tycker, ge... jag tycker fortfarande nog att den är bättre än vad mm. The Dark Knight är, Nej, men, jag men... Också, men Inception tycker jag ändå var Inception är en smart actionfilm och det får vi så sällan nu för tiden och det är därför jag tycker att den är bättre men det är väl lite sidospår i alla fall mm. Insomnia är också väldigt bra för övrigt. Det är många som glömmer. Ja. Mm. Okej, okay, min nummer tre på mest överskattade filmer på tal om det här att inte förtjäna sin placering på IMDBs topp 250 Shawshank Redemption. Mm. Eh, det är en sjukt bra film, jag säger inget annat. Men jag tycker inte att den förtjänar att ligga. Vad ligger jag nu? Etta. Den jag tycker inte att den förtjänar att ligga etta över de 250 bästa filmerna genom tiderna. Inte. inte bara över de 250 bästa filmerna genom tiden, utan bland alla filmer. Ja, alla tiden. filmer i hela världen. Det, det är inte tidernas bästa film och jag tycker inte, det, det är en fantastisk film men den förtjänar inte den platsen. Men. Därför anser jag att den är överskattad. Alltså problemet är att ingen film kan i någonsin vara den bästa filmen som någonsin har gjorts. Så att, vilken film som ens ligger innan Avengers kommer. Så, ja, det kommer inte ändra någonting. Nej. Nej, men det är det att filmen som ligger, filmen som, är, som klassas uh, som den bästa filmen någonsin kommer alltid att vara en besvikelse. Att den kommer aldrig kunna leva upp till ryktena. Jag säger bara det. Mycket till frihet är faktiskt med på en min topp tre lista på de bästa filmerna, eller på mina favoritfilmer. Och jag tycker framförallt att det är ett klockrent exempel på... Ett fantastiskt berättande och ett fantastiskt manus. Det finns få filmer som berättar en historia så bra som Nyckeln till frihet gör. Och Morgan Freeman gör sin livsroll som Red och är helt fucking amazing. Ja, men fortfarande förtjänar inte sin placering på IMDb. Därför anser jag är överskattad. Okej, okay, nu snabbar vi på lite så att vi inte blir för långdragna. Ja, Christians är, nummer, nummer två. Nummer två på min lista, Avatar som var Oscars-nominerad för bästa film. Vann den bästa ja, film? Den vann Nej. inte bästa film. Hurt Locker ja. vann bästa film. Vilket också var, det, överskattad var överskattad ja, film. Den var också överskattad, den var bra. Men Avatar... Ja, Pocahontas möter dansar med vargar, med blåa aliens, och eh, den var så klisché som den kunde bli, och ja, det var ganska intressant, för jag kan berätta lite om det här biobesöket vi gjorde när jag hade fått min biobiljett väldigt sent till den här visningen och såg den ensam i... I salongen jag var, ensam. Ja, jag var inte ensam i salongen. <laughs> ja, den salongen var helt full men det var ingen av oss eller några, ja, det var källskap. ingen jag kände som satt i samma salong som mig och, så, och de alla de andra som jag kände som såg den samtidigt satt i en annan salong. Vi. Ja, och några till. Ja. Och vi kommer ut ifrån salongen efter filmen är slut och man möter dem i korridoren utanför och alla i det andra sällskapet ser helt lyriska ut och tycker att den har varit fantastisk och jag bara rycker på axlarna och säger Mäh. och då känner man, var det verkligen samma film vi såg? Men mm. det var det tydligen och nej men jag är verkligen inte imponerad och den förtjänar alls inte den hype som den fick tyvärr Alltså rent tekniskt så tycker jag att den förtjänar allt cred och all hype den fick men som sagt rent berättarmässigt och skådespelarmässigt och sånt inte alls något att hänga i kranen. men just den tekniska aspekten, det var nog det som gjorde mig så fascinerad när jag såg den att det var verkligen någonting som man inte har sett innan, det var ju verkligen det faktiskt, mm. tycker jag Men då kan man gå till Cosmonova <laughs> Det tar så lång tid att gå till Cosmonova från Jönköping <laughs> mm. Alex, en kort kommentar om jag bara får klaga på en... Det, det här är ingenting med sakerna Men det handlar om avatar i alla fall. Avatar? I alla fall. Avatar. avatar. Nej men avatar. En, en, en, en sak som jag alltid har... Som jag tycker är så konstigt med filmen också. så här, Detaljer som är jätteologisk. På den här jävla planeten. De hittar pantrar. Med typ svarta jävla pantre, pantregrejer. Med två liksom så här par frontlämmar om man säger. Och ett par baklämmar. Alltså sex lämmar totalt. De hittar elefantnoshörningsgrejer. Med... Sex lämmar De inte hittar grejer Med typ två par vingpar och ben Alltså sex lämmar Varför i helvete skulle då inte Avatar vi människorna ha sex lämmar också Det är helt mm. Helt orealistiskt hur ett sånt Om man ser till liksom evolutions, all, all evolutionsteori som finns Varför skulle då inte de utvecklas Till att ha sex lämmar också Varför skulle Men, de se fyrna. som människor Fast vara tre meter långa och ha svansar Maybe it was god att de ska kunna ligga. <laughs> de kan väl ligga med fyra armar? Ah, Nej, men det är det var mycket svårare. Detaljer. De andra djuren kan inte para sig mm. på Pandora helt enkelt. Nej. Nej. Okay. Alex. Ja, det här är en film alltså. Det är ganska, plats nummer två. det är en ganska tråkig film eller så här, Och det är en ganska tråkig punkt. Men eh, den fick jättemycket hype på Oscarsgalan förra året och den eh, var verkligen bara jätte, aha. Det var den största axelriktningen förra året så här, i hela award The Kids Are All har right. ah. <laughs> vi satt här och boxade sig i luften och trodde att du skulle mena The, The Fighter. Fighter. I men The Fighter hade i alla fall en bra skådis i Christian Bale, men The Kids Are All Right, bara... hade... The kids are all right hade ingenting. Jag hade Julian Moore boobs, tror jag. Jag vet inte. Vill du, vill du se Julian Moore boobs kan du kolla på Boogie Nights. Liksom. Som, Så är... en, som en brutalt mycket bättre film. Det var en mm. fantastiskt tråkig film måste jag hålla med om och jag förstod alls inte den hype den fick och jag håller med David där också i och för sig om The Fighter som också var en riktig besvikelse förra året och absolut inte förtjänade sin nominering till bästa film heller. Men den var ändå ganska okej okay ändå, tyckte jag. Den hade ett visst, den hade ju som sagt bra skådespelare insatser, men jag tyckte att The Kids Are Alright den var det liksom bara Nej. Det var ju bara Pudeltanterna som förstörde hela filmen i The Fighters <laughs> <I'm not> sure. <laughs> Det blev det som att man såg När, Are you sy don't come to na, me? när systrarna kom in kändes det som att det blev någon så här dålig 90-tals komedi mm. Fast nu pratar vi om fel film här mm. i, We live in Boston, vi pratar, we vi have crazy om... hair mm. Mm. Som mm. Mm. Från Nej, alla... Det låter nästan att komma Det finns ju inte right att prata right om i The Kids yeah. Alla tycker att de var tråkig yeah. Och de fick en massa Oscars nomineringar Det finns inte mycket mer att säga Min andra plats Eller andra platser Egentligen. För på min andra plats har jag allt av Roy Andersson. <rör> <skratt> alla, alla hyllar den här jävla mannen för hans gråa tråkiga filmer. S -s Sånger från andra våningen. Uh, vad heter den andra som kom härom för några år sedan? Någonting med livet. Leva. Le du levande. Ja, ja du levande levande. Ja. Ja, uh, alltså... Sketcher som ska vara. Det ska vara så roligt tycker folk. Och, och försäljaren som rullar ut en matta. Och så. Här, nu ska vi mäta här så att det är rätt. Nej, det är ju fel matta. Och folk tycker att det är hysteriskt roligt. Vad fan är det för fel på människor? Ursäkta jag blir aggressiv nu, men jag hatar Roy Andersons filmer. De är så jävligt tråkiga. Snart kommer Patrik Lindin springande igenom dörren. Han kommer höra det här och rusa från Göteborg till Jönköping för att ge mig en örfil, jag lovar. Jag kan inte kommentera så mycket. Den där rajanesson film jag har sett är... Vad heter den? den en, kärlekshistoria. en kärlekshistoria. Och den är faktiskt inte inspelad i en grå studio. Så att den är mer... Du menar att den inte är ins inspelad i en, i en öppen spis. Där träet har brunnit Nej, ut det här, och det bara är grå är liksom aska här, kvar. Den var ändå så här en okej. Okay. Den var lite, så här, den var lite väldigt mellankolisk cool, på slutet. och så här att... Ja men den är ju lite traditionellt filmad jo, i alla Jo, den, den är mycket mer traditionell film. Och det, det är den enda jag sett. Så jag kan inte... Så I sin helhet i alla fall. Jag har ju sett scener från... Liksom du levande också från andra våningen. Men eftersom jag inte har sett hela så tänker jag att kommentera mer än så. Du behöver inte se hela. De är skittråkiga. Okej, okay. nu, nu är det dags här. Sista varvet Mest överskattade filmer. Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Mest överskattade film på min lista. Jag tycker att alla som hypar den här första halvan som fantastisk, det är väl det som många tycker är den fantastiska biten många tycker att den halv, andra halvan av filmen kanske blir lite seg och jag tycker inte att den första halvan är något att ha heller, jag tycker att den bara blir överdriven, det är bara ett jävla skrikande, jag förstår att eh, det ska vara hårt och allt sånt i det här bootcamp eh, arméträningen men jag köper det helt enkelt inte. Jag tycker att den bara blir mest fånig och mest gör en parodi av sig själv. Vilket är ja, något som inte så många håller med mig om kan jag förstå. Men ja och, och det är ju också en liten fail i det hela att han får den första halvan i av filmen, själva bootcamp-delen att framstå som mycket hemskare än vad själva kriget är vilket eh, kanske inte borde vara fallet det kanske var hans mening med filmen, jag vet inte You, mm. like the, you look like the kind of man who would ask a guy without the co goddamn common courtesy to give him a reach around bara för att lite. En timme ungefär. I en ja, timme ungefär jag... Jag, jag vill inte skrika för mycket för att distar mycket <laughs> <laughs> <laughs> nej men um, kan väl till viss del hålla med jag tycker inte att det är Kubricks Mest överskattade film. Det skulle jag väl snarare säga är... Typ 2001. Tycker jag är en sämre film. Och... Ja. Men, men jag kan förstå. Och jag kan hålla med. Jag kan också förstå för att... Den är väldigt annorlunda i krigsfilmen. det finns fortfarande mycket bättre krigsfilmer som kanske är mer traditionella krigsfilmer som jag tycker är, ja, som jag tycker är mycket bättre. Nu har du sagt krigsfilmer tre gånger i en mening. Hur kändes det? Jag tycker det är lite imponerande. Jag borde få ja. en klapp på huvudet. Tackar. Så. Okej. Okay. Alex nummer två. Ett. Nummer ett. Ett. Detta, da, da, da. Nu vet jag att det kommer att bli lite tråkigt här för att um, jag vet att en person kommer att hålla med mig och en person har inte sett filmen så att det kommer att bli väldigt väldigt tråkig eh, diskussion kring det här. Men eh, det är också så här att eh, det jag kommer säga nu är lite som att eh, svära i kyrkan eller sparka på påven eller vad man nu ska säga. Skitroligt Men, eh, man. allvaro. <laughs> den, den min mest överskattade film på listan är Upp. Alltså Pixars Upp. Mm. Och jag skäms för jag har inte sett den än. Mm. Och jag kan inte annat än att hålla med den. Jag tycker att Upp kanske en av eh, att säga det här om en Pixar-film, liksom att det är en av Pixars sämre filmer, det är inte att säga särskilt mycket för att alla deras filmer är faktiskt riktigt bra, men Bilar 2 <coughs> Bilar 2, ja okej, ja, Bilar och Bilar 2 tycker jag är väl inget att hänga i granen men ja, um, ah, just de första kvarten den första kvarten i upp kanske är det bästa som har gjorts på film någon gång, resten av filmen not so much. Det blir riktigt tråkigt på slutet måste jag säga och eh, ja, för att inte spoila för mycket när det blir fler än en hund då blir det inte bra längre. <laughs> men alltså det, det är precis det att det är just att de har gjort det Pixar gör även kortfilmer som är fantastiska. Hade de gjort hade man tagit den första kvarten eller vad det är, första kvartens 10 minuterna och gjort en kortfilm. Det hade varit bland det bästa som har producerats inom vilken kategori som helst. Men det är så fantastiskt. Liksom. Det, är... Ja, det är liksom det är best... definitivt det bästa Pixar någonsin har gjort. Den, den, de, den biten. Liksom. Det är det bästa de har gjort överhuvudtaget. Och Nej. Och sen, visst in... sen efter detta, det finns ingenting. De hade inte kunnat göra någonting, vad jag vet, som hade kunnat leva upp till det här. Man kan inte börja en film så starkt, helt enkelt. Alltså, det går inte att lägga den bästa scenen man någonsin har gjort först i en film och sen slänga in en äventyrsfilm om en gubbe och en Scout. Scout och en jävla hund liksom. Jag har ju sett den, första, den här första Sekvensen som alla pratar om Och den är ju fantastiskt bra mm -hmm. Det är sjukt imponerande att Få fram så mycket känslor På så kort tid När man inte ens har lärt känna Karaktärerna riktigt Och att man får lära känna dem, Den här gamla mannen då, På ett så bra sätt det På bara tio minuter Och få det att bli så himla Känslosamt, det är... Riktigt bra, men resten av filmen nej. Så man kan säga lite att Pixar har sköt sig själva i foten genom att öppna med den här scenen. Mm. Jag hade kunnat tänka mig att de hade kunnat göra. Det hade kanske, du spekulerar jag bara, men om de hade valt att liksom göra en så här liten. Göra en helt okej okay äventyrsfilm, alltså fortfarande ta bort en del av grejerna i slutet för att den är så överdrivet och tråkigt. Men fortfarande göra den här äventyrsgrejen om den griniga gubben. Och sen kanske framåt slutet, slutet, eller mitten, ta in den här scenen och liksom förklara hans background story. Då hade det, det hade också gett en helt annan effekt än vad det gör nu. Mm. Det hade möjligtvis kunnat funka, jag ska inte snöra på det. Mm. Okej, okay, och då är det min mest överskattade film genom tiderna kvar. Och det är en film som jag vet att ni alla har sett, eller ni båda. Det är en film som jag vet att ni har sett på bio. Och det är... Lord of the Rings Return of the King. Nu slår Christian på mig här. Men ko kom igen, seriöst. Alltså, första Sagan om ringen är ju en fantastiskt bra film. Tvåan var fortfarande en bra film, men här blir det så tråkigt. De slåss i tre timmar samtidigt som Frodo går fortfarande. Och sen kommer ju det här som alla har påpekat flera gånger. Det är typ 11 miljarder slut på filmen. Det går fan inte att sätta punkt. Och... Alltså jag, jag, jag förväntade mig liksom när jag gick och såg den här att åh, nu kommer det bli ett så här stort asomslag. Liksom. Helmsklyfta var ju coolt men liksom bara, nu skulle det bli pumpigt Men det kändes bara datanimerat. Jag fick inte den här känslan som jag fick när jag såg till exempel Braveheart första gången. När man ser att det är flera hundra människor som bara rusar mot varandra och bara pucklar på varandra. Här var det liksom, ja ah, men vi slåss mot green screen. Och så får filmjäven 11 Oscars. Jag... 11 Oscars, det är Titanic och Ben Hur som har fått så många innan Jag ser inte att de förtjänade men jag säger att den här absolut inte förtjänade Jag kan hålla med om Oscarsregnet på Return of the King var ju lite överdrivet Väldigt många kompensations Oscars bara för att de kände att äh, det här har varit en riktigt bra serie Så att de borde få fler Men äh, ja, eftersom till exempel Two Towers inte fick mycket många och... Och, ja, Fellowship of the Ring fick inte särskilt många heller. eller de, Inte särskilt många är väl... Jag tror de fick... Runt fyr, fyra. Fyr, fyr. jag, jag tror de fick sex totalt, de två filmerna. Ja. ja, men... Jag går återigen tillbaka till det här att eh, se en hel serie som en helhet. Och, och jag känner att liksom, hela Sagan av ringen trilogin kan vara något av det mest episka som har gjorts på på Vita duken och vilket jag förtjänar, tycker förtjänar en hel del och ja men jag, jag kan ju hålla med om att den tredje filmen då i biologin absolut inte är den bästa och absolut inte skulle ha fått flest priser och blivit mest prisad av dem och inte vara högst upp på de flesta listor och så. Utan det är absolut nej, för den, den första. Ja, för den här ligger väl typ femma eller något på IMDB också. Eller topp tio tror jag. Ja, topp tio ligger den. Den ligger ja. på tionde plats tror jag. Mm, nej. Jag, inte. jag får väl då vara lite motpol Eller placera mig mitt emellan här. Jag tycker fortfarande att... Jag kan se att David tycker att den är överskattad. Jag tycker att det är jobbigt att det är för många slut. Att de inte sätter punkt. Och sen är det det här som David som att... Man har sett... Liksom Two Towers, och det är hemskt och det är så jävla episkt slåss. Och sen nu så har de på att slåss jättelänge med datoranimerade elefanter. Och sen då när Aragorn och de, liksom de riktiga hjältarna kommer in. Då kommer liksom, då zoomar de ut, och så blir det så här. Ah, det, blir, det blir en grön skugga över allting, och sen dör alla, och man bara. Jaha. Och sen så kommer det en, sl en slutfight till i Mordor jag, jag tänker spoila här nu för att jag antar att alla har sett... Spoiler så här. alert, spoiler... Okej, okay. vi, vi gör så här att du får en och en halv minut på rätt att berätta slutet... Så om ni inte vill höra det nu så kan ni eh, stänga av... Eller pausa i en och en halv minut från och med... Nu! Ja, men när man väl kommer till fucking Mordor och står utanför Jindal... Och då står Aragorn står liksom och håller sitt bästa liksom, eh, William Wallace-tal... Liksom, motiverar alla... Oh, vi ska springa och slåss för ära... Och så springer de mot varandra. Ja oh, de står och slåss. Och sen så klipper de till Frodo som håller på att brottas med Gollum och skit. Och sen så kastar han, får han ju ringjäveln i <går> vulkanen till slut. Och då försvinner marken. I, då typ försvinner hela Mord och så här. Marken under alla orker bara försvinner. Så att den episka slutfighten blir typ. Åh oh, vi taggar, taggar, taggar nu springer vi fram. Och sen så dör alla skurkarna. Och man bara. Jaha. Nu vet jag att det inte är exakt så för att det är liksom. Ja, men det är, så, det är som att vi skulle se Sverige spela VM-final mot Brasilien i fotboll och alla, hela landet är jättetaggade och sen så kommer de ut på plan och då försvinner planen och dödar hela brasilianska fotbollslaget. Men hela, hela grejen med slutfighten i Sagan och ingen är ju egentligen att de ger sig in i en fight som de vet att de egentligen inte kan vinna. De offrar sitt eget liv och sen... att de offrar ju inte för de klarar ju Nej, sig. Nej, men det, det är ju det är ju inte troligt för dem att de ska klara sig de, de, de ger ju sig inte in med jämna odds i den fighten så att att de överlever och att det blir så, de hade inte kunnat ha en så episk fight på liksom hur många timmar som helst för då hade de dött Det, är så enkelt fast, det fast sen kan man ju se det så här om man har tittat på filmerna som en helhet då har man ju sett att typ Gandalf Legolas, Gimli och Aragorn, De kan ju döda typ så här fyra miljoner orker var. Så jag menar, får man tittar på det. Liksom, de får inte. De tar ju knappt en snitting liksom. De bara hugger ner allihopa. Så hade. De, de, jag tycker inte det håller riktigt för att. De kommer inte klara det här. Men jo, ger de tillräckligt länge så har de bara köttat sönder typ allihopa. Ja, vi har gått över. Eh, tiden för att berätta spoiler. Så välkomna tillbaka ni som eh, valde att eh, pausa. Men där har ni det. Våra mest överskattade och underskattade filmer. Eh, hoppas att detta ger en lite klarare bild av vad vi är för typer. Och eh, vi tackar för oss och vi återkommer på fredag. Kommer alltså ligga upp på fredag. Jag ska ligga upp på fredag då ska vi göra det? Nej, men det kommer ligga upp i helgen, Vi kommer spela in det på fredag. Kan vi inte spela in det tidigare så att vi, för att när vi gjorde det förra programmet, då pratade, började vi prata om filmtips inför helgen och så kom det lite upp för typ sent på lördagen. Okej, okay, vi spelar in på torsdag och det här ligger uppe på torsdag kväll eller fri. Det här kommer ligga uppe på måndag förhoppningsvis. När vi spelar in det, möjligtvis tisdag. Och nästa avsnitt kommer vi att spela in på torsdag. Och kommer eventuellt, förhoppningsvis ligga upp på fredag. Är inte det här någonting vi kan diskutera efteråt? Istället för att att lyssnarna på när okay. det här kommer ligga uppe. När ni hör det här avsnittet så är det några dagar kvar till nästa avsnitt. Tack och för oss, hej då!